Nafarroa, baxe Nafarroa, eskuz esku Nafarroaren egunian atzo Baigorrin. Besta egununtan, hautexi andana bat bildu da ofizialki herriak komitatuak situen. Jean Michel Koskarat, Baigorriko hausapesak deneri ongi etorri egindaie. Ushue barkoz urte usiziten zen, joan den urteane horgini, menan urtean lehendakari gisa behargini na behiriz enkomitatu, ta ginda, ta gure hala... Hore handi batko. Bon, horren guztien ondorioz eta pentsatzen duzie preski harremanak zein uh, dutia eskartia, nafarreko hartiana, agian ba, uh, bon, dira gauza batzu, eh, uh, usteko ea baziren manera eta hiduriz batenak ados dira, bezak zenetik beharko da usteuta uh, ara, lana segitu ta pentsatzen dut uh, izain direla manera gaitekoa. Ba. Usue Barkosh Nafargoako Gobernuko presidentak Harremanen azkartzeko gogo handia erakutsi du. Zerbait egin behartu dugu eta eta nola ez harremanak sendotu, e, nik esango nuke onarte zea dela, Alako egun batean, ez, Nafarroako e, egunean. E, orain arte, Nafarroako gobernuaren e, erantzunkizuna duen inorkere ez egotea, azken hainbeste urteotan, ez. Gauzak beraz, son, sendotu behar, bino ez bakarrik arlo instituzionalean edo ez da ere, ba, arlo simbolikoetan, edo baizik eta sozioekonomikoetan baita ere. Mm -hmm. Kultura daukagu e, lagun, bino esango nuke baita ere geroa sozioekonomikoa da, izan behar dugulan, Nafar guztiok, izan behar du Ulagun, gure harremanak sendotzeko, baina esan bezala, hainbeste arlo hoietan. Joseba Xiron Iruñeko auzapeza, lehen aldikotza heldutzen baigurirat, Nafarjoako hidi buruko alkate bezala. Etorri naiz Iruñetik eta Nafarrotik ateragabe pentsa. Boa, ardura heldu ziraguna ta? Bai, alde honetara pasan naiz eh, askotan, garaibatetan eh, tesia egiten ari nintzela, ikerketan sartu nolako lasagako gaztelua eta turista moduan ere bai eta gaurko egunarekin ere etorri naiz auzapeza bezala lehengo aldia da. Proiektu bat baduzue Izurako Herrikoitziarekin, hor mugaz gaineko proiektu bat eta hori bide honean da. Bai, Eriteko? oso bide honean e, dago. Nik uste e, interes oso handia dagoela hiru e, e, udalen partetik. Oso proiektu e, polita da, Santiago bidea lotuz e, jendearen mugiko eta mugiko arazoak dituzten pertsonekin, eta bueno, aterako dugu bai ala bai. Santiago bidea mugiko eta gaire, en fin, mugaz bi aldetiko nafarren, nafarren aldetik interesa handia dagoelako. Joseba Otondo, bastango alkatea ere, hoxen, lehen hauzo bezala. Bai, hauzo agara, ofizialtasuna mana izan zaio, Berturt eta nire gara zangara herritar bezala. Nafarro bat da, eskualerria bat da, eta auzoa gara, eta herri bat gara. Etorkizun bat dugu irabazteko, geroaldi bat dugu eraikitzeko, eta hortan engaiaturi gaude, hortara lotua gaude da asparitik, eta hortan segituko dugu. Nafarroaren iguna bezalako iguna urratx bat da urgunago joaiteko, Jamichel Galan azkaateko hau zapesa. Okasiune bat gehiago da, amungaz gainiko Gauzen martxian ezartzeko, edo entxeartzeko zerbaiten egitea, eta harremanetak berda hasi, eta autetxi munduan, naizta izan diren azken urtetan ere uratz batzu eginik, uste dut berri do, baden alako garai berri bat. E, agertzen ari dena eta nahikari haundi batek ilan, hori senditzen dut garazi baigurin ere, eta uste dut beharrezkoa den, elgarrek ilan ikusteaz, elgarren ezagutzeaz, eta ikusteamugaz gaindiko ekintzak zer gizaiten aldiren. Eta denak hitzen obratzeko gogo haundiarekin gelditu dira.